Боже мій!» – тільки й прошепотів. Не міг прийняти в серці цю страшну звістку, не знав, як жити далі. В одну мить втратив усе. Вчора поховали, і швидко, поспішаючи, кілька разів сюди навідувалися, втікай. Що ж для мене втече? Нечітко, неясно побачив матір, вона була ніби в хмарці, неначе на іконі, тільки на іконах таких людей не буває, там вони строгі або печальні, далекі, вони над нами, а мати була зі мною. Маленька, сухенька, підперте кулечком обличчя, дивилася на мене, і стільки було в тому погляді доброти, смутку, любові, що того не висловити. Саме такою побачив її, прийшовши до тями в хаті, лежав на постелі, вона сиділа край столу під голову сухим кулачком і дивилася на мене. Запізніли кайття рвало мені груди, що не заступив, не врятував, що й не надивився на неї. Віявся по всіх світах, а вона сиділа край віконечка і виглядала мене, тягнула тонку безкінечну, як нитка прядива думку. Ми, сини, ніколи не виповідаємо матерям своєї любові. Ми соромимося свого почуття, губимо його в заскорузлості буднів, по дорогах, у битвах, розтрачуємо на інших. І матері сходять у могилу, не втішені нами. Знову і знову бачу Незеньку, ясну і добру. Вона дивиться на мене, думає про мене. Її життя стражденне, її любов безмірна. Вповні я це зрозумів тільки тепер. І збагнув, яке страшне наше життя. Як швидко воно летить і забирає з собою все найкраще, а нам лишає попіл спогадів. О, якби вернути все те назад. Зуське, не вернути. У неділю, за тиждень, до Головосіки великим шляхом від Германівки в підварки Кагарлицького посаду В'їжджала запряжена четверяком у яблуках коней розкішна відкрита голуба карета з вензелями у вигляді коронованих червоних півнів на дверцятах. В кареті сидів міцний кремезний панок, воторочений куницею в шапці, лобатий, бровастий, з тоненькими, хвацькими, закрученими вгору вусиками, з дорогою люлькою в зубах. Він лінькувато розглядався довкруж. На передньому коні, сковившись, сидів бурейтор у шитій золотом лівреї. На зап'ятках стояв веселий, світивочавами зубами зап'ятник у чужоземному жовтому каптані. За каретою тягнувся палубний віз. Карета зупинялася навпроти новенької чепурної корчми, біля якої розташувалася циганська валка. Там теж стояв віз, на якому сидів дядько в брелі, та літнику. дядько відбивався батогом від циганчат, які обпали воза. Побачивши карету, циганчата полишили воза і сипонули до карети. Посхоплювалися з поришуй циганки. Молода вродлива циганка в дорогій пошарпаній з чужого плеча персетці, поставила нову на приступець карети. «Молодий, красивий, давай погадаю!» Пан в око. «Коли чогось хочуть від мене, то кажуть, молодий красивий, а коли чогось прошу я, то чую, ще чого захотів старий хрін». Циганка засміялась, «Ти таки справді молодий, якщо так жартуєш». Циганчата обліпили карету, простягали брудні руки, шапки, випрохували, клянчили, одне витанцювало, на голому животі інше – на батозі. Пан раптом розгнівався, «Чого це ви, катове плем'я, старцюєте? Хочете заробити добрі гроші?» «Ей, ти!» – до цигана в голубій жилеці, біля якого в траві лежала скрипка. «Музики, за мною! І всі, хто вві співати, танцювати, веселитися, також! Ось вам завдаток!» І жбурнув просто на дорогу жменю мідяків та срібла. «Джинджеруху, польку!» «Ти, красунько, як тебе звати? Сідай до мене!» Е, ні, тільки ти, а викиш. Рушай!» Оточена галасливою юрбою циган – Два бубни, дві скрипки, бас, качілка та рубель, драний казанок, гноздечка з дзвіночками, і все це тенькало, тереликало, дзеленчало, трендикало, гупало, ревло, галасувало, карета котилася по вулиця Карлика, розполохуючи курей, гусей, викликаючи шалений гавкіт собак та здивовані погляди міщан». Пан лівою рукою лінькувато обіймав доката вродливу, спритну, яка намагалася шарнути по панських кишенях циганку, правою переймав її руки, ще й встигав щепати за округлі місця. Циганка виріщала й риготілася. Посеред базарної площі біля Ведетенської розсадистої, критої черепицею корчми, їжого двору на дві половини, одна для людей простих, друга чистого виду, для знатніших урядовців – пан наказав зупинитися. Біля Корчми і в Корчмі нудьували польські рейтари. Це була сторожова залога сорока чоловік, з капітаном, корнетом, двома сержантами, сурмачем, напіввоїни, напівбандити, обшарпані і небезпечні. Вони стояли постоєм у кількох будинках містечка. Вже добряче обпатрили кілька вулиць, ниньки всім їм кортіло закропити душу, та не було чим. У корчмаря вже напили борг на рік рейтарської платні, і, звичайно, нічого йому не віддадуть. Декотрі намовляли порозбивати замки на дверях до льоху, але це вже відкритий розбій, а їм тут стояти довго. З підкоморієм капітан справи мати не хотів, а відбивши замки, не вельми розживуться. Отож і тинялися по площі, виглядали свіжого чоловіка, щоб обідрати. Пан у дорогій скуниць шапці випустив з обіймів циганку, вистрибнув з карети, сипонув циганському ватагові ще грошей, аби грали далі. Пішов до корчми і ногою прочинив двері, на яких були намальовані козак та турок, які билися шаблями. Край широкого, залитого жиром, закапаного лоєм столу, що його вже не відшкребти, сидів капітан, років сорока, з сивою чуприною та сивими вусами. Поруч нього на лаві лежали панцир та шолом з півнячим хвостом. Рукавиці, порожня шкіряна торбинка, його шкіряний військовий каптан, бувулою та пропалинах.